Де ви були? Ми так давно чекали вас в українській літературі. Нам доводиться друкувати таку єрунду. А ви цієї ерунди не друкуйте? А друкуйте мене? Наївно сказав я йому. Читав я Коряковій мої вірші російською мовою про любов, трави, шахти і крізь спомени розлуки з рідним селищем солодкий дим за воду. І Коряк порадив мені про це ж саме написати українською мовою. На другий день я приніс йому червону зиму. Хоч місто я взяло мене в свій солодкий полон, але мені все снилися зелені пахучі береги Дінця, ріки мого смуглявого хлоп'ятства, з якими я познайомився ще малям. Отгорів ми тушливий день, я повертався до готелю. В номері з меблів були ліжко, стіл, стілець і шафа з дзеркалом для одежі. От із цією шафою, власне, з трюму в ній і зв'язане народження червоної зими. Я стояв перед трюму, звідки на мене дивився смуглявий юнак, і раптом я ніби розтанув в тумані і зник у свічаді а замість мене простяглася важка, грозова й радісна дорога мого молодого життя. Я пригадав свої перші трудові кроки, друзів своїх, з якими ділив і радість, і горе, рум'яних чорнобривих дівчат, і місячні половники, і те, як радісні робітничо-шахтарські колони вітали революцію, а я сп'янілий от щастя і у цих колонах, і цілувався з такими ж, як я. Ось тривожно і грізно кричить заводський гудок. І цей залізний і довгий крик Того і владно б'є по нервах І кличе, кличе, кличе. В небі рвуться і тануть димки-шрапнелі, Наче безжурні хмарки, Але з них летить смерть. Ми з гвинтівками в руках Біжимо до заводу по вулицях повних кулеметної стрілянини. На бій за владу рад. Дороги, дороги, дороги, сніги ешелони, шелони, кров. І нарешті, мов казкова жар птиця. В радісних руках мільйонів. Перемога. З тисячами таких же, як і я, повертаюсь на село. Мене тяжко засмутила смерть брата Олега що так і не дочекався мене з фронту, з галіфе для нього, про яке він наївно мріяв, працюючи на заводських каламашках. Йому було сімнадцять років. Туга і радість злилися в мені в золотий спомин душі, що вилився в пісню і став червоною зимою. Я дивився в трюмо і співав, і плакав, співав і плакав. Про форму я не думав. Вона сама виникла з ліричної повені, що залила мою душу. Я не писав. Я складав поему. І коли я скінчив, то відчув таку щасливу спустошеність, яку більше ніколи не відчував ні до, ні після «Червоної зими». Все, і композиційна будова, і лірико-епічний сюжет з наростанням ліричного струму, його кульмінацією і спадом, Мелодика в будові словесних сполучень, образи – все це народилося з пережитого і передуманого, як дитина першої любові, в соняшному русі почуття, вагітного думкою. Слова, як намисто на нитку, нанизувались на мотив і зливалися з ним, щоб стати піснею моєї, нашої революційної юності. А другого дня я пішов до Василя Блакитного. Він кудись ішов з товаришем і спускався сходами. Там же на сходах я дав йому рукопис поеми. Він глянув на перші рядки і враз його очі синьо й щасливо засіяли. Гарно. Дивись, захоплено вигукнув він до товариша і прочитав те місце, де шикують злидні нас юнак до юнака. У поеми не було ще назви і Блакитний взяв її з самого тексту «О, не забудь мені червону ту зиму». Він порадив мені назвати поему «Червона зима». Мене призначили інструктором преси при ЦК КПБУ. Ну, звичайно, інструктор преси з мене був нікудишній. Я тільки ходив по шумливому Харкову, закохано пив юнацьким серцем його життя, мріяв і складав у голові вірші. Поетична лабораторія у мене і зараз, у голові. Я перекреслюю і виправляю рядки віршів у голові, а не на папері. А коли виливаю образи на папір, то жодних перекреслень і виправлень не буває. Ну, звичайно, іноді я виправляю і перекреслюю на папері, але, як правило, поетична лабораторія у мене в голові і в серці. а я записався в марксистський гурток при Агітпропі ЦК. Старий більшовик, товариш Ікс, що вів цей гурток, якось сказав усім, показуючи на мене. Я любив задавати запитання, ця звичка в мене залишилася з малкою до сивини. Судя по вопросам этого товарища, у нього знання на професора, але тільки они у нього не організовані. І він нам розповідав, як треба систематизувати набуті знання, розкладати їх у голові по полочкам. Чудесна людина був, дорогий і незабутній товариш Ікс. Його спокійне і мудре лице, і добрий зір, і за пенсне стоїть переді мною, як приклад великої самодисципліни, спроможності і організованості. Але недовго я був інструктором преси. Між іншим, моє інструкторство показує, яка чула і прекрасна більшовицька партія. Як мати в особі товаришів Піонтик, Кулика, Коряка, Блакитного, вона зрозуміла мою душу поета, майже непристосовану до життя людину, і давала мені всілякі поблажки, панькоючись зі мною, як казали мої вороги, на протязі довгих років піднімаючи мене доброю рукою, коли я падав серцем на гостре каміння життя. Велика партія. Якби я вірив у Бога, я б молився тобі. Так я люблю тебе і схиляюся перед тобою, як твій смуглявий син, якому ти дозволила і допомогла залишити до сивого волосся дитячу душу і юну пісню, що живе тільки тобою, моя партія, мати моя геніальна Оргбюро ЦК в особі товариша Гордона призначило мене членом Оргбюро Всеукраїнського пролеткульту, куди увійшли товариші